פרק ה' ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני שמעו מלכים האזינו רוזנים אנוכי לה' אנוכי אשירה הזמר לה' אלוהי ישראל אדוני, בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים. הרים נאזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני, אלוהי ישראל. בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות.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 לבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם, ברכו אדוני. רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, והולכי על דרך, שיחו. מכל מחצצים בין משאבים, שם יתמנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, אז ירדו לשערים.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 מן נשים באוהל תבורך. מים שאל חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. ידת ליתד תשלחנה, וימינת להלמות עמלים, והלמה סיסרה מחקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו. בין רגליה קרע נפל שכב,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 הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרה שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצוורי שלל. כן יאבדו כל אויביך, אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ ארבעים שנה.